Jabur 44 dari ayat 1 sampai 26 Untuk pemimpin musik runungan Fuak Korah. Kami telah mendengar dengan telinga kami sendiri, Ya Allah nenek moyang kami menceritakan kepada kami Perbuatan yang kau lakukan pada zaman mereka Zaman dahulu kala Engkau telah mengusir bangsa-bangsa asing Dengan tanganmu Lalu menempatkan umatmu di tanah ini Engkau menurunkan bala kepada bangsa-bangsa asing Dan menyengkiri mereka Umatmu tidak menaklukkan tanah ini dengan pedang mereka Dan tidak menyelamatkan diri dengan kekuatan mereka sendiri Yang melakukannya ialah tangan kananmu Kekuatanmu dan cahaya wajahmu Kerana engkau meredai mereka Engkau rajaku ya Tuhan-ku. Perintahkanlah kemenangan untuk Yakub. Melalui Engkau kami akan menumbangkan musuh kami. Dengan nama kami akan menakluki orang yang menyerang kami. Aku tidak akan percaya kepada busurku atau pedangku untuk menyelamatkan kami daripada musuh kami, tetapi Engkau telah menyelamatkan kami daripada musuh kami dan memalukan mereka yang membenci kami. Kami mengistiharkan kebenaran Allah sepanjang hari dan memuji namamu selama-lamanya. Tetapi sekarang engkau menyingkiri dan memalukan kami dan engkau tidak bersama tentera kami. Engkau membuat kami berundur apabila diserang musuh dan mereka yang membenci kami merampas harta kami. Engkau membiarkan kami disembelih seperti domba dan mencerai-beraikan kami di kalangan bangsa-bangsa. Engkau menjual umatmu dengan harga pesisisan dan tidak mendapat untung daripada jualan itu. Engkau menjadikan kami bahan ejekan jiran kami, penghinaan dan cemuhan semua orang sekeliling kami. Engkau membuat kami buah mulut bangsa-bangsa mereka menggeleng kepala mengumpat kami. Aku sentiasa sadar akan meruahku yang tercemar dan keeban yang terpalit di mukaku kerana suara orang yang mengejek dan mencaci kerana suara musuh dan pendendam. Segala ini telah menimpa kami. Tetapi kami tidak melupakanmu dan tidak mengkhianati perjanjian denganmu Hati kami tidak berpaling tadah Dan langkah kami tidak meninggalkan jalanmu Tetapi engkau meninggalkan kami Untuk dimakan binatang liar Dan meliputi kami dengan bayangan maut Kalaulah kami telah melupakan nama Allah Tuhan kami Aku mengulur tangan menyembah Dewa asing Tidakkah Allah mengetahuinya kerana dia tahu akan segala rahasia hati. Namun keranamu kami menghadapi maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba untuk disembelih. Bangunlah, mengapa engkau berdiam diri, ya Tuhan. Bangkitlah, jangan singkirkan kami selama-lamanya. Mengapa kau sembunyikan wajahmu dan kelupakan penderitaan serta penindasan yang menimpa kami. Jiwa kami tersungkur di debu, tebu kami terlekap ke tanah. Bangkitlah untuk menolong kami dan tebuslah kami demi kasih setiamu.